Вистромивши голови з вікна, ловили губами мокрі павутинки, на яких летіли невидимі павучки. Нюхали листя, шаруділи ним, кидали каштани в калюжі і в небо, примружувались від сонця. Разом вони пережили Мартину застуду, хворобу осені, початок справжнього холоду і опалювального сезону, дощі вдень і вночі. Вітер вночі і вдень. Відсутність холодної води з 9 до 6, з 6 до 9. Цілковиту відсутність гарячої. Лука грів для них воду в мільйонах баняків на електричній плитці. Вони пережили разом дуже багато. Майже три місяці. Майже цілу осінь. Майже... Пів молодості і пів старості. Разом вони були ціле життя. Час від часу Лука помічав у них під вікнами самотню похнюплену постать у недоладному помаранчевому штруксовому костюмі. Але коли вибігав на двір, там не було вже нікого. Хіба Тарзан, що втік з хати, Невідомо, яким чином, махав хвостом із кавулів, благаючи пустити його у під'їзд. Перший тиждень чи два Марта мала ангіну. Вся кухня і кімната були завалені використаними носовими хустинками, звичайними серветками зі клаптями туалетного паперу, які вона без кінця видувала ніс. Лука щогодини міряв її температуру, журячись навіть, коли бачив лише 37, Приносив їй у ліжко чаї сиропи, мед, джеми і цитрини, пігулки, порошки і краплі і стоси нових серветок. Мартині очі незвично блищали. Від ослаблення вона не могла навіть підняти голови, але постійно перебувала в стані якогось нездорового збудження. Вона страшно захрипла, і це її дуже тішило. Казала, що завжди мріяла мати такий хрипкий голос, як в Дженіс Джоплін. Але не досягла цього навіть багаторічним курінням. Намагалася співати. Але попервах це їй не вдавалося. Була надто слабка. Це вже потім, коли почала видужувати, співала майже цілодобово, насолоджуючись власним голосом. Насолоджуючи тим голосом Луку і всіх сусідів, вона взяла собі за звичку вмикати перший ліпший компакт і співати так голосно, як тільки могла, пісню за піснею. Одного дня, разом з мікстурами і цитрусовими, Лука приніс їй декілька барвистих подушечок, набитих сушеними травами. Марта прилаштувала їх біля себе. І невдовзі вже не лише її волосся, шкіра, постіль, лучені сорочки, в яких спала, але й ціле помешкання пропахли ними. Запах ромашки і м'яти, чувся від м'яса, від картоплі й сиру, від масла й молока, травами пахли книжки і парасоля, трикотажна шапочка герчечного кольору, підлога, вода в крані. Навіть у туалеті можна було занюхати той аромат. Якось уночі, вимучена катаром і постійним духом трав, Марта Крісон розповіла Луці чергову історію. В добротній кам'яниці з пічю і комином жила сім'я – чоловік, жінка і десятеро дітей. Жили вони гарно. Чоловік робив найкраще копчене м'ясо в околиці і продавав його на ринку. Жінка дбала про будинок, варила каші й зупи, мила підлогу, витирала пилюку, купала найменших дітей, підливала вазони, гаптувала, вишивала, цирувала чоловікові шкарпетки, прасувала на свята сорочки. З дітей, хто обавився в садку, хто вчився, хто вже працював. Ну, коротше, як я і сказала, то була звична благополучна сім'я. Якби не одна дрібничка. Жінка мала нездорову пристрасть,